Олександра За «Зате хліб піде тобі в смак!» І застигала з пульверизатором в роті Галя, і дивилася на Олександру Панасівну незвично, посерйозніла, випливав тоді з ока її блискучий іскристий кришталик, і така вона ставала безпомічна тоді. Та Галя і засмучена, що Олександра Панасівна відкидала шевського ножа і підходила до неї. «Давай-но, ну, поплачемо, Ясочка, га?» Вони сідали, обійнявшись на канапі і плакали тихо, похитуючись. І похитувався від того весь світ і вся хата. А діти Олександри Панасівни, побачивши таку невидаль, застигали біля порога чи посеред хати, зорячи широко розплющеними очима. І так само застигала і вона, Марія, із глечиком молока, яке принесла для дітей. «Ну чого ви, чого дурненькі?» – казала вона – також шлипуючи і простуючи до них. «Ой, дайте нам, Марія Яківна, наплакатися, дайте нам хоч раз на місяць виривитись!» Діти вислизували одне за одним із хати, бо той плач був уже трохи смішний для них і незрозумілий. Марія Шьяківна прилучалася до жінок, стояла біля них і плакала. Було їм усім чого плакати, бо в тій хвилі збиралася вся гіркота їхня та біль. Олександра Панасівна бачила Миколу, який провирався в цей час десь через болота і чагерники. Галя бачила свого хлопця і бабцю, а Марія Яківна співчувала їм і цілому світу. Іван в той час розпустив по горбі кіз і ловив сакам рибу. Риба ловилася погана, і він раптом закинув голову, дивлячись у на небо. «Все життя, яке минає синку, – сказала Марія Яківна хлопцеві, – це окремі сценки і картини, обличчя і епізоди. Ми їх стільки розгубили по дорозі, але є одне хлопче». Вона подивилася на вечірнє небо, що гаряче палало над околицею. «Це наша присутність у всьому. Наша присутність – це і є та дорога, яку я так часто останнім часом бачу». І вона знову побачила синю дорогу, по якій йшов високий сивий чоловік. Було це вже тоді, коли хлопець пішов і коли лежала вона без сну на самотньому ложі. Довкола клубилися, набухали і крутилась у повільному ритмі великі прозорісті кулі, які висяювали з себе синювате світло, тремтіло воно і розливалося довкруж. Може, від цього сяйва синіла і дорога? Марія побачила там себе, молоду і веселу. Здається, це був той момент, коли вона з так само молодим та веселим Іваном покинула біля узлісся візника з широким обрамленим бородою обличчям, а самі вступили в ліс. Зашуміли тоді в них над головою сосни і заспівали пташки. Вона йшла, притримуючи поділ сукні, і позирала в ряди на нього, такого веселого і гарного. Він смішив її розповідаючи всілякі історії, і Марія зупинялася, і аж згиналася, так сміялася. Вибивалися їй на очі сльози, а коли зводила вона обличчя до сонця, воно засвічувало в ясних кришталиках крихітні веселочки. Вони і самі не знали, чого пішли в той ліс, але було так повабно ступати по зеленій траві, засипаній чорними шишками. Коли ліс погустішав, вони пішли по м'якому шарові глиці, сонце простеляло їм під ноги химерні світлотінні сітки, і вони раптом забули про візника, котрий чекав їх біля взлісся, і про те, що вони можуть заблудитися. Стобори заставляли довкола весь простір, часом натрапляли на густі зарості папороті, і взявшись за руки, перебродили ту папороть, як зелену воду, лишаючи за собою примнутий слід. Над ними каркнув кілька разів ворон і десь неподалець стукав об кору дятел. Іван раптом посер'язнів і замовк. Вийшли вони на і лісову дорогу, майже зарослу травою, і зледве пробитими в тій траві коліями. Земля тут була вщерч заплетена корінням, і вози, які проїздили тут, певне стукотіли по коріні, як по брукові. Вона теж раптом притихла, бо відчула, що він скаже їй щось украй важливе. Ще тремтіла на її устах усмішка, така несмілива і схвильована. Він обійняв її за плечі, і вони пішли, як по воді, по тій дорозі, наслуховуючи спокійний пташиний спів і одновимірне биття власних сердець. У просвіт видно стало заповнене лінивими і повільними купчастими хмарами небо. Синява була така, що аж очі сліпила, їм перелетіла дорога велика, жовта з чорним, пташка. Вона начебто збудила Івана. Він зупинив кохану і сильно, гарно її поцілував. Марія відчула від того поцілунку, що в неї розширилося серце, що вся вона наче налита голубим вітром, і що хоче брести отак по цій дорозі із ним. Вони йшли й тулилися одне до одного, Начебто в цьому лісі було їм затісно, чи весь світ містився в їхньому намаганні стати однією істотою, з одним тілом і духом. А пізня Зазуля, яка раптом обізвалася з лісу, помірно і терпляче почала відлічувати їм роки, їхні спільноти. Вони вийшли на галявину, і Зазуля перестала лічити. «Ти рахував?» – спитала тихо Марія. «Ні», – відповів він, – «а ти?» «І я ні», – сказала Марія, і раптом тихенько зойкнула від захвату. Уся галявина була засипана квітами, під сонцем вони променились і грали, хитались і миготіли. Трава була така соковита, що здавалось ось-ось -ос бризне смарагдом, який розілється, заливаючи землю. Було таке враження, що всі квіти зійшлися до цього місця з усього лісу, на незвичайний квітковий форум, і те, що потрапили на нього Іван з Марією, не було випадковим. Дівчина раптом притулилася до Івана, а його руки щільніше обняли її, стояли і дихали, іначе вбирали собі в груди розсичений у повітрі мед. Відтак почули неголосне, дружне, однотонне гудіння. Тисяча бджіл прилетіла сюди, щоб випити з квітів нектар. Весь простір через те бренів Сколихнутий безлічу легких Прозірчастих крил Вони дихали медом і пили його Бо теж раптом відчулись У цьому світі, як дві бджали Мали зібрати тут власний мед І понести назад у домівку Були тут зайві всі слова Але він таке промовив Прихилившись до неї І ледь-ледь торкнувшись Гарячими вустами її вуха «Маріє», – сказав він Народи мені п'ятеро синів. Вона залишила на тій галявині своє дівоцтво, і кілька сльозин, які упали на траву, на тому місці пізніше виросте дика груша. Іван знайшов був її пізніше, коли почав приходити сюди по гриби. Було вже то через 20 років по тому, і навіть тоді він не зразу пішов із галявини, а довго-довго стояв. Вона відштовхнулася від нього, мала прим'яту одежу і була Незвично бліда. Це сталося так раптово, без попередніх думок та погодження, просто повіяв на них п'янкий вітер, і вони позагублювали на цій галявині голови. Коли ж опритомніли, все вже сталося, а різкий біль, який відчула її по справжньому перелякав і примусив відштовхнути його. Тоді й упало ті кілька сльозин. І вона подумала, що вони тут у чомусь помилилися, що все мало відбутися не так просто і прозаїчно, що вона не повинна полум'яніти перед ним із сорому. Змовк тисяча і гул бджіл, і коли позирнула вона на ту галявину, не видалася їй такою недіткнутою і гарною, начебто бджоли потолочили квіти, як тільки потолочив її він». Відіслала Івана, щоб могти впорядкуватися, і він покірно пішов між дерева. Меншав і меншав, тоді їй стало страшно, що він і справді покине її в цьому глухому лісі. «Іван!» – покликала вона. «Іван!» Він повернувся, сиділа в траві і дивилася на нього широко розплющеними очима. Він йшов до неї повільно, але впевнено – Спиралася позад себе в землю і чекала, поки він підійде. Ішов та йшов, і вона в клубок зіщулилася, мала і нещасна. Очі її швидко й злякано забігали, а він став біля неї на коліна і взяв у руки її злякане і чудове лице. Подивилася йому очі і війшла в глибину щедрої синьої ласки, що випромінювалася з його очей. Не могла відвестись тих очей. Хоч їй було і соромно, і ніяково. Затремтіли в неї руки, якими впиралася об землю, знову звернула в ті небесні очі і не мала сили стримати раптового трему, що пройшов через тіло. Заплющилась і стислася, ледь не померше від чогось незбагненного, Їй захотілося напитися світла з його очей, натомість боялася, що ось-ось вибухне їй із горла червоний струмінь, Перебіг по її тілі і навіки покорив її гарячий, спазматичний вогонь, поверталися до узлісся, на якому покинули візника в легких та прозорих сутінках, відчули раптом, що пізнали якийсь великий сакрамент людського буття, тож притислися одне до одного раменами і пішли отак по залитій вечірнім фіолетом дорозі, сталося, що йтимуть так вони завжди. Утретє навідало Івана його дивне світло в 1931 році. Вони були тоді в гостинах у Маріїної сестри Надії. І доки сестри балакали, Іван мовчки ходив по просторовому засипаному квітами саду. За полудником вони випили по чарці старого доброго домашнього вина. Іван підійшов до полиць із книгами, котрі належали чоловікові Маріїної сестри, і той почав тихо і натхненно оповідати йому про ті книги. Він показав йому календаріум Вілянського і прочитав звідти кілька сумовитих, але пригарних рядків. Після того вийняв книжечку Бодлера і продекламував кілька віршів французькою мовою. Він заговорив про парнастів і їхнє відбиття російських символістів і його голос шпильовано шелестів біля Іванового плеча. Сестри розмовляли в кутку між вікнами, в кімнаті вже заповзали сутінки, і ті жіночі постаті, що шепотілися поміж себе, були запнуті тонким смирком. Тільки їхні очі поблискували. Чоловік Маріїної сестри витяг з полиці Ладі і Марені терновий вінок мій Пачовського, а потім прочитав вірш Славинського – погортавши перед тим давнього декламатора. Сутінки все згущувались і згущувались. Надія встала і засвітила сірника, щоб припалити гніт лампи. Те світло жовто змоделювало її обличчя і кинуло на нього хитливі тіні. Лампа горіла серед столу. Але не було ще досить темно, тож Маріїне обличчя, яке він побачив у ту мить, вразило його несподіваною молодістю. Те світло зняло з неї всі зморшки, пригасило вину, зробивши волосся попелястим, очі її юно засвітилися, засміялася вона тихо на якийсь сестрин жарт. Чоловік Маріїної сестри нетерпляче поторкав Івана за плече і показав йому тоненьку книжечку Свідзінського –